De Lapendo Morna jame eta aboli, liburu azariko dira, Filip bidarten presentziarekin arratzeko zazpietan izanen da hori. Eta futbolean, Espainiako koparen bigarren kanporaketan da Zamoraren kontraira bazidu errealak zerotairu, Teneriferen kontraibarrek bat eta bi, eta ratxuntan deportiboren kontrariko da osasuna, behatzi ontan. Zortziter ditan izanen da berri saien agusiak, gero arte. Gero arte intzarri eta eta bost dira goiz behin segitzen dugu gure gomitarekin lantxari apala ordutegi irregulajak lanbide guti etxia. Zerrenda lusea da animatzaileak aspertuak dira, kituak dira eta bigarren mobilizazio batekin jakinarazi zuten atzo baionakosu prefetura intzinean. Hainbat sindikatuk deitu zuten frantziaineko mobilizaziora, gurekin maialen fotok segun Baianako, alekuko zentroko zuzendaria zira, eh, animatzaile lehenik urteetako lanbidea baituzu, aixialdi zentroko, eskolazkanpoko edo asteazkeneko zaintza egiten duten animatzaileak, zizte beraz pixkat argitzeko zer da animatzailei zaitea? <coughs> bon, eh, beh, justuki hori gaiten duzu, eh... Animatzaile, zer da, bagira batzuk goizetan eskoletan, hor, haujak errekuperatzen dituztenak, eta eskola hasi haintzin egiten duten perhizkoleak zaintza hori. Gero, badira batzuk, egoerditan heldu direnak ean ondotik laguntza, emaitera augei. Gero, ez dira antzibeak ere bai ikastoletan edo eskoletan diren laguntzaile guziak, Oiek ere, ordutegi dutegi bereziak dituzte, bizikigoiz hasten dira, euh, bakantzetan ez dute lan egiten, hor duan oien lan sariak apalak dira urte antzeak. Egan nahi du, batzuek euh, eskola denean lan egiten dute eskolan, bakantzetan beste lan bat sekatzen dute, ez baitute aski bizitzeko. Euh, gero, animatzaile, ez da zaintza bakarik justuki, hainitzetan, egaiten, egaiten du jendeak, bebanoa noa, edo justu lagardegi, edo itzori... Ez, aurra txikitzendu norbaitek. Aurra, aurra txikiarazteko, eta hori, nahi genuke zinez... Ez gehiago entzun, kasik. Gure ezitzaile gira, uh, gukere formakuntzak baditugu, eta gure elburua ere da aukai gauzak irakastea. Bon, ez ditugu bortzaz matematikak eta hola egiten, baina ainiz gauza ikasten dugu, ikasten dugu inguru mena zaintzen, elgach, bizia, elgach bizitzen, ikasten dugu autonomia garatzen, ikasten dugu ere euskaraz bizitzen, eta ainiz, ainiz, ainiz, ainiz gauza ikasten ditugu uh, Aixi aldi zentxoetan. Mm, uh, Ata noen, aurkez penean, baina uh, oinahia badirudi hori dela, lanbidea guti etxia dela, eta baloratze eskasa, ere... Uh. Ba, uste dut ez dela biziki ezagutua, ere uh, askotan hori da gazteen uh, lan bezala edo uh, uh, amazazpi urtetik goiti aiga edo bafa pasatzen dugu, batzuk lehenagotik hasten dute ola uh, diplomarik gabe eta hori da pikat uh, job bat bezala udako, lan bat bezala. Baina uh, azkenean ez da hori bakarrik uh, batzu urte osuan bizigira lan hori eginez <coughs> uh, batzuk uh, Hantzit dut pixka batzule galdera, benen batzuk... Bambide guti etxiharena, gana dut... Bai, bai bon, ez gira biziki ezagutuak, askotan, esko horetan ez da kontsideratua sobera ezitzaile bezala, gira hor haujak zaintzeko, gauzak haintzinarazteko, lokajiak egiteko edo olako... Mm -hmm. Gauzak. Andoko laguntza gisa gehiago konsideratuada. da laguntza gisa, bai askotan hori da. Baina ez da zinez ala. Egiazko baldintzekin animatzaileek animareko proiektuak plantan emaiten aldituzte. Eta hori esker, aurrek, be gauza askoz gehiago ikasi ere. Mm. Eta lehen arraitzen zinuen badiez eskoletan argera egiten duten egoizetan. Edo uh, udalekun adibidez zureka suan diren animatzaileak eman dezagun bakantzetan. Edo azte azketez, ber estatutua dute, zer, zer da estatutua azkenean animatzaileak? zile batena? Bai, hor badira, uh, batzuk, horan uh, eskola publikoetan, edo gehiago, edola, badute perhiskoler egiten dute, uh, guk udalekun ez dugu hori egiten. Uh, udalekun lan egiten dugu, edo aste azkenetan edo bakantzetan, salpu, baditugu ikastola batzuk, galdetzen digutena, eguerdi eta biartean, edoa txaldean, hor bai perhiskoler pixka bat egitea, beraz, nahi baduzu, <coughs> Udalekuko animatzaile permanente batek. Postu osobatuk handezan udalekuk proposatzen ditu aurzaindegi makoen artean mementuak egoerdi eta uh, atxaldeko uh, tenoretan. Erra nahi du hori esker nunbait animatzaileak postu osoak lortzen dituztela. Hori gabe uh, ez dute postu osoriekuk aiten al, eta, uh, eta duku zailtasunak uh, beste lan postu baten atxan aiteko. Birikolatu da. Hizkat hori da azkenean, uh, zuen aldarietan hori da ere, eskatzen dituzue uh, postu argiagoak eta... Bai, eta lehen egiten duena batzuk dira adibidez goizetan bi horren egitera zazpiak, zazpietatik uh, uh, sortziak terdi behatziak arte gero behiz joiten dira etxerat gero behiz dira eguerditan biak arte, behiz joiten dira, dira etxerat behiz etortzen dira lauetan seiak terdi arte hor, bon, ez dute lan postu osorik hori ditendutenak, gero hasteaz nama horren egiten dituzte, bakantzetan uh, begeita zortzi horen uh, egiten dira uh, ajun dekalatua da eta hori gehienetan hori egiten dunak maitedu zinez bere lana uh, da... Uh Zinez maite dugu egiten duguna, baina bai, gero pentsatzen dut uh, beste jendea initzek maite dutela oien lana, eta aleret pagatuak direla uh, behar den einerat. Initzan egiten dut, baina entzuten dut, bai, militantzia galtzen da, eta historio, bon, ados naiz. Huan, edo jendea eldu da lan egitera uxirik, hori da militantzia, edo pagatua da zenta egiten dugu. Mm, alde soziala pixkat uh, aldarik duzu azkenean? Ez? Ajunt, ajunt, prekaritate bizi dira animatzaile gehienak Atzo gure elgahetaratzean ahemanak sohtzen hasi gira. Egia da zailadela gure artean ez dugu bortzaz elgahezagutzen, Bo, gu kudaleku denak elgahezagutzen gira bortzaz, iru zentroak etxiak ziren atzo, Beraz hori ere uh, lehen aldia da gertatzen dela. Me ajemanetan gira, uh, zean mahten duzen nianzeko animatzaile batzuekin, ustaritzeko uh, publikoko animatzaile batzuekin, tachnozekoak, bokalekoak, espeletakoak, uh, ez dakit uh, nohbait anzten dutan, baina saretzen uh, saiatzen gira eta antolatzen saiatzen gira. Zenta egia da, hola prekaritatean bizidean jendeak, be askotan, uh, Ebe piskat uh, gaizki bizitzen du bere lanbaldintza edo bere bizia eta mahmarika ari da bere esukoan eta hola. Eta guk nahi duguna da mahmarika hori ebe bojoka bat bilakadadin eta elgajekin elkartasunez eta bojoka gaitezen denak elgajekin. Mm -hmm. Eta ez nola ejana e, ba, oitura gisa hartu ere lanbide kondizio txar horiak, ez horiak entzirun ere? Egia da askotan pentsatzen dugula, hola da, hola da, aspalitiko hola da, nire asinaizelarik... Egun libera ukaite nuen, bon, hola da, fean, be, ez ez da, hola, fean, guk galetzen duguna, da, eskuntza mailan, eto, gastaro mailan, egiazko politika bat, hori dugu galetzen frantziari, galetzen dugu ere elkarteak geio lagundoak izan daite zen, zenta udareku bezalako elkarte batek, be, ezindu gehiago pagatu bitartean. Gero ez gira bakaxak, gugaletzen duguna, da zinez estadoak kontsidera dezan aukaren eskuntza lehentasun gisa. Aukaren zerbitzu publiko bat, ere ikusut aldagietan bazela? Aukzaroaren zerbitzu orokor bat eta pentsatua ez, ola, brikola eta hor egiten dugun bezala. Mm -hmm. Eta hori duzu beraz uh, zeadera egin nahi uttzun, baina haintzigur uh, zakizu onbat animatzaile adibidez sistema hemen uh, Ipaagoskalegian. Nik ez dakit eta gero um, ez dakit baina hori uh, da lehen jaiten nuena saretu nahi dugu, beraz uh, jende batzuk nahi barin badute uh, gurekin agemmanetan sarxtu ezagutzen dute bortxaaz nobait ezagutzen duena udalekuko animatzaile bat edo da gaitza dela eta eta gero ahunten ditugu ere... Um, Uh, Zahar etxeetan lan egiten dituten animatzaileak eta ikusi kusidut xare sozialetan uh, batzuk bai emegoere animatzaile gira. Be, egia, beraz, orduan uh, zuek ere deitzen algaitu zue, nik ez dut zagutzen uh, zuen egoera eta, eta elgarrekin, uh, elgarre zagutzen badugu eta antolatzen algira elgarrekin. Mm. Sindikatu ekin harizizte Be uh, justuki, uh, haste artean joan gira sindikatuen ikusterat, nik ene hartu dut uh, CGTen no, hor, beraz, uh, beraz, batzuk jante, mezenako <laughs> <laughs> Eben, eh zendako seziten, zenta, uh, uh, frantzia mailan uh, animazio mundua uh, ezagutzen duen sindikatu bat baita, eta... Uh, neiba ditut sinesukan informazio uh, gusiak uh, eta sustengatua senditu eta nazionalki uh, zerbait handia bultzatu iruditzen zait sindikatu ona dela niretzat eta hori da helburua frantzia mailako mugimendua baita eta estatutu hori administratiboki ere uh, frantzia mailan beraz uh, borrokatzen baita bada beste hitzururik ondoko Hor bitartean ez dugu deuz deliberatu baina bada animatör anlut Facebooken eta hor sinez ikusten da jendea motivatua dela segitzeko batzukari dira bezendako ez udan ez dugun blokatzen ere zendako ez zakigu oino baina seguraski mugimenduak segituko du ebe untsaba mile esker maialen fotok zurekin ego nengo izuntan Eta hortan uh, bururatzen da gaurko goiz beri eskirak zuri ere panpimerkaidede izanrunza taldi hartxoua arantza izanrunza zorziak eta laurten esko igatietan da. Elkarrizketak kronikk edo irgatia sarean entzuteko gu igatia Egun guzirik gaur abennduaren ha xeia aliza Ala edo lur alize deitzen dire herri de pestaon eta zuen urtebetitza bariima da sorionak. eta laster...